Andersson tippade fel <coughs> Andersson tippade fel på Borås dock låter Thomas Andersson skriva som pamp i det kooperativa Andersson klarar sig bra Gunås. kommer nog in i konseljen Pettersson tar sig se Petterssons sås med fotografi på betaljen Andersson, Pettersson klarar sig nog Fast somliga kommer till korta. Men pjäsen är tråkig. Sen Lundström dog. Och hela finessen är bort.